И завършвам с третата идея Сай-баба. Сай за Бога. Бог е на любов. Казано по друг начин. Не можеш да обичаш Бога 99%. Няма такъв закон. И затова изнесах най-висшата заповед от учителя в едно от предните интервюта. Там казах, че Моисей е дал 10 заповеди, Христос 2, Учителя 1. Най-важната заповед, най-голямата есенция. Люби Бога повече от себе си. Който разбере това, всичко друго после ще почне да се нарежда. Люби Бога повече от себе си. Ако ти си се предал на Бога, тогава целия ден е само Бог. Всички свещени писания следват гласът на Бога. Всички свещени писания са възникнали от шепота на Бога. Главното нещо е животът и работата да са предадени на Бога. Да са посветени на Бога. Бог е с теб през цялото време. Откъде идва силата на атома? Това е Божия сила, а не сила на атома. Бог е винаги присъстваш сега, защото само Той съществува. С любов към Бога не са необходими практики. Практиките не освобождават. Само чистотата освобождава. Тоест, това означава, честотата е повече от практика. Може да практикуваш колкото се искаш. Има много дишане, пъне, в ритми и най-различни танци. Всичко е напразно. Но чистотата е важна. После пък ще се случат съществените неща. Чистотата е важна, любовта е съществена. Ако човек вижда Бог в кобрата, тя никога не може да му навреди. Ако вижда змия, това е вече друг въпрос. Сещам се в Египет и има цял ритуал как да посрещнеш кобра, как да се обърнеш свещено към нея. И тогава тя давала на жреците много мъдри съвети. Истински мъдри, дълбоки съвети, получени от кобра. Но това е подход. Бог, това е лекарят. ако вие вярвате истински в себе си и в Бога, никакво зло не може да ви докосне. Гласът на Бога е съвестта. Тя е по-високо от ума. Тя произлиза от чистото съзнание. Тя е вътрешен глас на истината и истински въдач. Бог е свидетел на всички действия на човека и външни и вътрешни и скрити и явни абсолютно всичко знае Бог нито един атом няма който да не е изпълнен с Бога Овладеелите гняв Сай Баба дава един съвет повтаряй името на Бога в момента на гняв повтаряй Името на Бога и тези гневни духове се разреждат и изчезват. Да пребиваваш постоянно в Бога, това е единственото лекарство. И казва Сайбаба, изпълни сърцето си с Бога, а не с себе си. Целта на човешкия живот е осъзнаването на Бога. Тук малко ще я обясня. Цяло, цялото учение на толтеките, на истинските Атланти е степени на осъзнаване на Бога. И най-високите степени постигат пълно осъзнаване. Искам да кажа, по времето на големите потопи в Атлантида, много хора са изгубили съзнанието си. Сега те се наричат човечество и още не знаят къде да вървят. Нещо е изгубено в съзнанието и те не знаят целта си, не знаят пътя си или ако говорят правилно, не действат правилно. Част от съзнанието е погубено от тези четири големи потопа. Само отеките са запазили цялостно съзнание, защото са тренирали безупречност. Постигайки висока степен, те са, както обяснявах и преди, 8 милиона талтеки сразяват потопа тъй като са подготвени и всички следващи учения в света не са нищо друго, освен учението на Атлантите, учение за безупречност. Това го тренират всички старци, всички учители, всички истински същества, включително и Христос, който отива в Египет при Сейти и тренира безупречност и свещено действие. И накрая неговият учител казва той постигна способността да не греши. При тази степен няма загуба на съзнанието, тогава потопа вече не действа. Тогава живееш напълно в Бога, извън процепа, това, което толтеките наричат Вселената. Намерил си процепа и си излязал извън бремето на Вселената и света. Това е ученето на толтеките. Скоро ще го изнасям в едно от интервютата. Тук само искам да кажа, тъй като много хора и учени повтарят, че всичко... Нищо не, а, в смисъл, че нищо в природата не се губи. Няма такова нещо. Толтеките са видяли, че по време на Атлантида голяма част от нещата са изтрити в Акаша. Самия Бог е позволил да бъдат изтрити големи жестокости, хората да не ги видят. Дори нямам право да ги споделям, но там ще обясня някои подробности. И много е хубаво, че изтрито за да нямат хората такива образци, такива видения. Така. Целта на човешкия живот, както казах, е осъзнаването на Бога. Говорим за пълно осъзнаване, към което се стремят всички. То това е означава развитието да вариш от съзнание към пълно осъзнаване. Ръката на Бога, казва Сайбаба е във всичко, което става. Неговата воля е самата истина. Бог е деца, вие сте само инструменти. Търсете Бог дълбоко в себе си, а не в мамещата природа. Има много хора, казват, вярвам в природата. Погрешна идея, която след време ще отведе до голямо отклонение. Вярвам в природата, вярвам в силата на природата. Нали? И Диния казва, природата е създала всичко. И аз му казах, как така? Вятъра и дъжда се събраха и създадаха пчелата. Тей ли? И той разбра, че няма такова нещо. Бог е преди природата, тя е негов инструмент. Бог не изпраща бедствия на хората. Те са само едно кърмично въздаяние. За търсача на Бога този век е златен век. Простичкото лекарство се нарича Постоянно помнение на Бога. Всичко принадлежи на Бога и нищо на вас. Щом вярваш, черпиш сила от Бога. Без Бог нищо няма стойност. Независимо какви постижения има човека. Това е нещо празно и рано или късно той ще го разбере. Бог излива своята милост върху този, който притежава вътрешна чистота и не е склонен към външен показ. Вярата в Бога дава невъзмутимост и равновесие. Без волята на Бога нищо не може да се случи. Бог е единствената действена защита. Божествената милост очаква винаги твоите усилия. Бог може да бъде намерен във всяка религия и във всяко учение, ако го търсиш чисто и по правилния начин. След пълното самоотдаване на Бога, човек придобива правото на половината божествена енергия и власт. Над над самото божествено начало. Значи сам Бог му дава право човек да работи с Бога, но такъв човек вече има мярката и той се съобразява само с Бога. Каквато и да е тежеста на ситуацията, за Бог тя никога не е спънка, никога не е противоречие. Това беше за днес. Другия път ще продължим. На 1 ноември.